ni. vi förstör allt! Gör du, Nikolaj? Stand upp på Netflix. Blir det bättre än så? Uh, ja, vem vet? Kanske. Okej. Okay. Ja. <laughs> Nå, det var ju så här att vi har ju en e-mailadress och ibland... Mm -hmm. Så skickar folk dit. Men ännu oftare skickar de till något annat ställe. Det de alls inte borde skicka. Och, har, din mamma, har din mamma fått hotbrev igen? Nej hon har inte fått okay. hotbrev. Snarare är det väl jag personligen så får hotbrev till mm. en massa ställen som inte alls är berörda med triggervarning. Yes, så. Där så kommer det sådana här saker. Jag ska försöka läsa det som kallar i Kallank. Snälla triggervarning. Jag tycker det är så bra när ni recenserar sådana filmer och saker. Varför gör ni inte det längre? Lollcocks dö. Och um, ja. Okej. Säg mamma. Nej men <laughs> ja. Nej <nä> men <laughs> varför? Okej okay, jag ska ge alla en hint. Här kommer den. Det här är hint. Här kommer hinten som jag ska just ge er. Alltså nu. Den kommer här. <laughs> Därför att corona, därför att allting är stängt, därför att ingenting kommer ut. Och att det är som mm. ibland så måste man bygga sina vyer. Och nu för att gå tillbaka nu då till den här uh, misslyckade anföringen så är det som att stand-up är ju ett livslångt intresse för mig. Uh, och att jag säger okay. ofta och gärna stand-up men vi har ju inte konkret diskuterat stand-up ja. så då var det någon som sa att det skulle vara roligt om vi diskuterar stand-up i nästa avsnitt och så tänkte jag kanske att ja det skulle väl kunna vara skojigt Du, du, du är ju den som oftast så att säga cave under pressure här Jo, jag Ganska medgörlig och näpen dessutom Det var bara det att jag kommer ju som på någonstans där på eftermiddagen idag. Och nu är det ju som bekant ja. igen sent. Att standup är ju en aning abstrakt. Att det är ju som om man diskuterar standup Om man alltså inte diskuterar personen eller stilen eller konceptet. Att man diskuterar en specifik standup rutin Vilket vi tydligen ska göra i afton. Eller när ni nu lyssnar. Ja. Så då blir det ju. Det, är ju, det går ju inte. För det är ju som så subjektivt. Man kan ju smitt sitta och bryta nära ett skämt Och berätta för folk För de borde ha ha Därför att det tar ju som bort hela idén Av det hela Ja Men <laughs> Det ska vi göra i alla fall Ja, så, alltså det, det här ska ju ja. inte vara första gången Som spoiler-varning ger sig in För att förstöra något kulturellt Nej, men jag vill inte låta Den där giriga lilla nazisten På internet vinna så, men varför är det, så, så är det inte konventionell medier som ni brukar göra? Som därför att det inte kommer någonting ni fitta. Så kanske nästa triggervarning, publik eller faninducerad torret. Vem vet? Men det är nästa vecka, den här veckan är det alltså spoilervarning. Och uh, den här. Veckan då ska vi alltså diskutera Ari Eldjärn, en isländsk förmåga och hans senaste Netflix-standard-protein Parden, My Icelandic. Det här blir ett jättebra ja. avsnitt. Um, men för all del, skriv till oss nu då. På, och här kommer den, för den som inte har uppmärksammat det är de övriga hundra plus avsnitten. Att trigga varning, fast det är spoiler-varning triggervarning at gmail.com Snälla, skicka feedback hit och ingen annanstans. KK-Log. Mm, precis. Och såklart hittar ni oss på Twitter ännu också. Vi har inte blivit bannade som USAs president uh, så vi finns där fortfarande som att varning 1. Mm, bra, det drog in den obligatoriska amerikanska presidentreferensen. Uh, och, uh, jo. Ja. Och sen finns vi ju då på Facebook. Men det gör inte Trump. Lol. Där heter <laughs> vi Triggervarning. Inte Trump. Mm. Ja. Uh, Okej. Okay. <laughs> borde, borde vi ha heta Trumpvarning egentligen? Ja, ah, no. vissa avsnitt lärde nog lite sådana frågan om. Tror jag. <laughs> Nå jo. Mm. Gåvan som bara fortsätter att ge. Ja, åtminstone um, mm. åtta dagar till. Men... Uh, mm. Uh, vi ska säga dem. Men den här, pardon my Icelandic, Nikolaj, är, vad, vad är din relation till stand-up? Är det här ett, ett nöje för dig eller är det någonting som du väldigt sällan ger dig in på? Uh, nog någonting som jag väldigt sällan uh, här, ger mig in på. Att jag, jag tror att de gånger jag har sett på på stand-up, så här via Netflix eller liknande så hade det faktiskt varit i, i, i ditt sällskap. Uh, för mm. för jag, jag ser inte på, på stand-up-komedi så här spontant annars. blev du besviken när du kom på att stand-up noll att göra med reaktion? Nej, jag tror att jag var mer besviken på att uh, egentligen så är... Hela vår, hela vår vänskap är stort skämt. Så det var väl helt passligt att vi då tittade på stand-up-komedi. Och jag var konsekvent besviken på dig. Och det är därför vi måste titta så mycket stand-up. Att fylla tiden. Uh, mm. uh, ja uh, Men att uh, innan vi går in då på, på själva Ari. Så att, har du någon favorit stand-up-komiker? Ah, just. Um, Okej. Okay. Jag... Ah, jag är så jättedålig på det här. Jag tror alltså att, jag tror nästan att jag, jag nu måste gå till, gå till så att säga, den, den här så att säga, källan för så många internet-memes, alltså Izzard. Ah. Ja, ja, no... men, men det Izzard. Ja. Men det är mest för att jag har väldigt svårt att få någon andra namn så här i, i tankarna. Okej. Okay. Uh, Eddie Izzard är ju nog väldigt rolig jag minns ju med uh, värmen när jag såg honom live i Globen uh, för ett antal år sedan och ja. uh, att nu, nu rockar ju den uh, eventen så var uh, det var massa svenska komiker först och sen då så var ju då själva dragpostret kom ju sist det var en, en timme hård isard, då uh, ja. och nu uh, så var ju fru, fröken i söd ganska ganska rolig men han är ju som kanske mest känd för sin stil ja. och, och att jag menar det är ju inte utan som inget som han har refererats till som den sjunde python ja, det, det finns ju nog en så här röd rad men den är ju som ja. vissa, i bästa fall ganska lite non och så här att jag mm har -hmm. haft väldigt roligt med med fröken i syd. Men att. Sådär traditionellt sett. Så gillar jag ju. Observationshumor. Och stand-up är ju den. Kanske ultimata biten. Att om du tar. Moderna komiker. Så finns det ju alltid parenteser. Där finns ju folk som är. Helt kassa. Och kan ju inte göra någonting ja. annat än att återuppräpa om du är kvinnor så är det ju de, de träheliga grejerna. Att, men hur mycket mens du har, hur jobbigt det går på dejter och hur ingen förstår det för att du är kvinna. Och det blir ju det blir ju som jobbigt därför att det känns som att det här är onödiga checkpoints som du måste göra om du är en kvinnlig stand-up komiker. Men det är väl lite samma sak som med kvinnliga musiker. Att ingen tar dig på allvar om du inte har om. Uh, hur du kommer över ett bra förhållande eller ett dåligt förhållande, hur starkt du är går vidare och behöver dem eller hur kär du är. Så att det finns liksom inte rum för någonting annat för att om du vill vara, en, yeah. om du vill bryta formen så tar ingen dig på allvar. Om du håller dig till formen så tycker alla att du är okreativ. Eller så finns det min personliga mm. favorit som Amy Schumer med människor som typ bara har och tänker att det här är ju 5 plus så gammalt och minns ju ingen det. Mm. Ah, ja, men det okay. så är det ju. Jo, jo. Ja, att... ja. ja det, jag tror det är okej okay när man börjar skäla av sig själv. När vi sitter bara och burglar <laughs> kammaavsnitt sådär. Ja, att... <laughs> det är ju, ju bäst, liksom. Ja, ja, det det någonstans. man ju som dement, dement, så att man inte ens vet att man skälar av sig Jo, ja, alltså vi <laughs> någonstans vid tionde avsnitt då nu. Man sitter och ja, ja, vi och uh, idiesa. Men att sen så... Uh, jag skulle säga kanske jag gick vägen uh, genom som Eddie Isard, eller inte Eddie Isard utan Eddie Murphy. Och sen uh, ja. genom honom då kanske då Richard Pryor för att han influerar i honom. Och sen så går du vidare till alla möjliga uh, typer. För alla, alla som på sätt och vis baserat genom den här amerikanska scenen har ju haft någon sorts stand-up-rute. Jag menar, fuck, Jim Carrey har ja. haft en stand-up-grej. Så att ja. Sådär. men det är sällan jag hittar som komiker som stannar med mig en längre tid att uh, jag tyckte som Ed serv var som så här odiskutabelt bäst i flera år uh, sen okay. så introducerades jag uh, lustigt nog samma dag jag fick veta att jag skulle bli far första gången till uh, Jim Jeffries Och han har ju också en väldigt egen ja, stil Eh, sant, ja. Mm. Uh, sen så finns det ju alla möjliga uh, såna här komiker som man känner igen och som man har sett ofta. Uh, nu tänker jag på den här superkända brittiska komikern som jag såg en rutin av under julen också. Men jag kan ju inte komma på hans namn nu för att vad skulle det vara för roligt med det. Uh, sen... Vad för, typ för typ av humor Var det? Att tänka, uh, den, den, jag kommer att tänka på så att Jimmy Carr som ju har en riktig one-liner. Nej, det är inte Jimmy Carr. Ja, okay. men Jimmy Carr är ju bara en modern Rodney Dangerfield. Men det är sagt Jimmy Carr får ibland till det. Men ja, alltså, i, I och för sig. Det är och, ganska sådana kult spruter. Uh, ja. Men, no, ja. men att, ja, jag tänker nu inte som bara rabla upp komiker utan jag tänkte bara säga att jag, jag är alltid nyfiken att sätta på en ny komiker. Men det är väldigt ofta yeah. uh, som jag ser en komiker så går det om de magiska tio minuterna som ah, är att Det är som inte värt att sitta en timme för att vänta på ett kämt som fick dig uh, att gå lite. Det är som inte värt det. Men, um, mm. så, men då så pushar ju Netflix den här Ariel igen. Och ställer igenom den let's go och uh, alltså. här kommer det väl då uh, men väldigt lång början, alltså jag tycker killarna är rolig mm. ja, alltså helt helt acceptabelt helt. Väl så? Ja. <laughs> ja, ja, ja, glowing review helt okej okay. Nej men alltså uh, anledningen varför jag försökt göra en liten så där som cred att jag faktiskt sett andra mm. komiker så är det att yeah. jag vill bara säga att jag har en kanske lite bredare grund att stå på en, för, att, för att jämföra för att jag ser oftast yeah. att det är väldigt få komiker som jag inte har sett eller hört talas om men han, den här som kom ju då från ganska ingenstans yeah. Och att uh, <laughs> jag, hans Stil är ju, skulle jag säga, sådana där koketta, observationer och en väldigt sådan artig framtoning. Och det är ju en sån yeah. stil som att uh, det är lustigt för jag tycker det fungerar väldigt sällan om du inte som kan backa upp det med som så här manerismer eller kanske rent av ett utseende. som yeah. med, uh, hans stil och hans framträdande så går ihop ganska bra, det är ju helt uppenbart eller ingen tillfällighet. Mm. Om, du, om du förstår vad jag menar. Ja, jag tror det, men det brukar när du berättar mer så brukar det oftast säga att nej, inte har jag ju alls förstått. Okej, okay. äh, mm. no, <clears throat> känner du till en person som heter John Mulaney, till exempel? Ja, ah. jo, visst. Det, det var faktiskt ett, ett namn som inte, inte ploppade upp i mitt minne tidigare, men jag kommer ihåg att jag såg ett av hans, ett avsnitt på, från just Netflix och, och tyckte att det var, var riktigt värt, värt okay. det hela. Okej, okay, no, men att om du ser på någon av hans rutiner, till exempel The, yeah. The Kid, så då blir det ganska uppenbart för dig att... <laughs> Det här är ju en kille som baserar mycket av sitt framträdande på att han är liksom en som så här supervit, liksom viljalös, som viljalös, non-assertiv person. Ja. Yeah. Uh, och att det är ju förmodligen inte sant, eller det är ju förmodligen en ganska grav överdrift. Men alltså det här är framträdande han kör på och det förstärker hans yeah. komedi. Därför att det bygger lite på yeah. att, hello, I'm a geekner". Fast inte mm. den granen. Så att. På, sa, på samma sätt som att säga. Eddie i Söder bland Så går in i full drag. Ja. Har han gjort stand-up. Mm. Där han var klädd helt normalt. Ja. Men att som. Det är som Elton John. Fast utan liksom allt flash. Att som. Yeah. Det är inte lika roligt utan det. Uh, så att för att gå tillbaka till Eldians, han har ju en, en ganska som så här, ja, han ser ju ut som vem som helst från gatan, men det finns som ingenting som ser som så här väldigt så här hippt eller spav eller cutting edge med honom. Och att jag tror det där också de här känten är, att han är ju oftast den här observatören som står och som säger att, oho, vad utsätts jag för nu? Och jag tycker ju det här, yeah. den här stilen av observationshumor är ju väldigt underhållande därför att Komikern blir ju ännu mer för starkt vårt fönster in i eh, de här olikheterna eller de här konstigheterna. Och det fungerar ganska bra för den här rutinen för den är ganska kort, den är ju som sagt knappt 50 minuter. Och jag medger ja. ju att jag förmodligen njuter av den därför att det finns väldigt mycket observationer som här rör till som det nordiska spektrumet att liksom, Ja, ja danskar har en liten i slutet av meningar och, och danskar så låter som de när de talar och etc. Men att, att jag tror det verkar ju ändå som att sådär internationellt så verkar han vara ganska uppskattad så att det skulle bli ja. intressant att säga om det här nu är liksom den här nya kärnsskotten de kommande, kommande åren. Mm. Ja. Um, ja, om, no. jag får, om jag får inflika där att alltså, jag kunde uppskatta hans observationer just om, om alltså, du nämnde Norge du nämnde Danmark mm. uh, jag tycker hans uh, diskussioner uh, eller hans kämpa om, uh, om England så alltså, jag uh, tyckte att of, ofta verkar ganska ganska träffsäkra uh, jag var kanske inte helt såld över den här Finland-observationen, för jag tänkte att... Inte att det men den här. Äh, det var kanske den, den här ena, att han sitter, sitter i taxi och, och, och, och kör 180 km. och är jätterädd, men mm. tonen är, <clears throat> är lika platt som plats som en, en finsk stand-up-komikers humor. Men... Mm. Äh, men, men den, den specifika så att den föll platt för mig mm. medan, medan den där färden genom skogen då, med finska svordomar så det kände jag igen så att ja att det där kan jag det där kan jag känna igen det, det var lite mer hit miss tyckte jag för de, de specifikt finska observationerna. jag tror ju att för det första så tror jag att liksom de här Svordomsobservationerna Hela den här mm. rutinen och sådär jag, jag tror ju det var mer Intryck som inte var hans Ägna nej, nej. här. Att, men att jag menar, inte kan ju en stand-up komiker Personligen uppleva allting som de berättar om Till hundra procent uh... nej, nej, nej, nej, nej Men, det, det, men nej, nej. Säger, jag tänkte Min personliga upplevelse av det Så att det blev jo, lite jo. platt Jo jo, Nej, alltså, det är inte som jag, jag jag varken förstår eller eller går med på att attackera autenticiteten av observationerna för att det är liksom det spelar ingen roll vad gäller stand up comedy. jag menar bara att även om jag antar det var underhållande så var det ju med som sådär. Men det som är roliga är från nästa är att han vittu satana perkele. För att väl de du Eller kanske we do Men um, Men uh, just det här uh, Att det sitter Någon här lakoniskt Kör 200 en taxi så att Jag ska säga observationen av den här Det här jämna humöret Är korrekt men situationen är fel Sådär Att som <coughs> Jag tror det ska snarare om den här personen ska ha på en fest så där yeah. Och så där Och så som att Are you having a good time? Uh, yes, uh, it is uh, very entertaining. This is probably the best uh, part I've been at all year. Så då skulle jag kunna tänka mm. att, oh, exakt så där, För att hell, jag ja. känner flera som är exakt sådär. Men att, nu förstår jag att det var roligare och blev en bättre historia uh, att ha mig en taxi. Men att det som sagt det är ingenting som jag hänger upp med på. Jag förstår att han säljer liksom en, en attityd och kombinerar intryck lite och jag skulle inte heller vara särskilt förvånad om man kanske inte hade så mycket erfarenhet av Finland eller Finner. alla är ju tyvärr ja. inte så intresserade av oss Nikolaj en sån där grymt uppvaknande dagar man inser det äh, mm. det har du ju nog rätt i men vi har ju vårt torg och sannoliken när korona är vad ska vi alla träffas där <laughs> ni, ni, ni vet ja. nog vilka jag talar om Oh. Jo, ett torg nära dig. Ja. Men, äh, <coughs> men vad tyckte du sådär annars om de här andra? Ska säga rent, jag går ju väldigt mycket igång på de här språkliga observationerna. Därför att det finns väl en liten sådär ja. så äh, bitter lingvist inom mig som är som att ha, Så ska det inte låta! Men, äh, mm. Jag går ju jättegång mm. ja. på på så sådana här ordvitsar och ja. felstavade ord och shit. Ja, ja. I, i den här specifika avsnittet så, jag, jag skrev faktiskt ner här som, som stöd för mitt mitt mitt minne. Introligt uh, hanna inte att finna, introligt hanna inte att finna. Handla och finna nej, vad introligt. <laughs> Har du läst? Har du läst memo? Vad fan? Eh, ja. uh, nej, det, alltså, det som jag uppskattade så var eh uh, det här tankesmålet då om piloter och det här hur Personer, hur människor kan reagera om det är en kvinnlig pilot. Mm. Uh, jag jag uppskattade det för den fick mig att tänka på en annan sak. Och, och det är det här med om olika uppfattningar. om liksom En accent ja. kan få dig att känna. att vad som känns mer pålitligt. Mm. Och, och säkert. Men, mm. men, men det var så jag, jag gillar, gillar det specifika känta. Um, det här uh, småbarn som uh, diktatorer eller despoter måste jag säga att jag skrattar åt. Det var bra, det var bara det jag hörde förr. Okej, okay. ja. Och, och sen, uh, när det här med engelska namn på dansk business, han ja. tog det där Joe and the Juice, ja. så den, den gillar jag. Och, och så tror jag att det är ett det allra sista alltså det här med hur hans föräldrar kommenterar om det han såg någon sexscen i jo. tv. Så mm. där måste jag säga att jag kände lite igen det där att mm, inte var det ju det trevligaste att sitta och se på en film och att jag, föräldrarna satt med där och sen uppenbarade sig igen, en sexscen. Så det är ju lite där ska Obekväm situation kanske. Ja, jag, <coughs> jag minns det var en stand-up-komiker som var, jag minns i vem det var, det var många år sedan, men det var som så där uh, mest pinsamma ögonblick någonsin den gången gången uh, han varit tvungen att sitta och säga Basic Instinct med sin mormor. <laughs> Okej. Okay. hela tiden fråga att det här är en bra film? Um, det var roligt, för jag minst att publiken skrattade så mycket att han behövde inte ens säga någonting mer. That was the joke. Så att yeah. det där intrycket var så, så bra. Att, ja, det ska vara ganska jobbigt att sitta och säga basic instinct med simmor. Men, ja. ähm, mm. jo, äh, på tal om så här äh, felsägningar och språk, äh, vill du höra ett väldigt mm. kort krakskämt? Um, Okej. Okay. Ja, vi måste ju ära programmet lite, andan i alla fall. Um, det här yes, var egentligen so. väldigt långsamt men jag ska försöka förkorta det för dig. Så det var en event där det visade sig att det var en massa döda kråkor. Så forskare började mm -hmm. som försöker förstå vad, vad är det med de här krakorna? De kom fram till då att det låg som typ 200 krakor i ett ställe och alla var då vid en väg. Så funderade de att what's the deal här kan vi liksom få reda på lite mer info. Och så visade det sig då att de, de, hade, de hade skickade vidare. Och de kom fram till att ungefär 98% av de här krakorna så hade på påkörda av lastbilar. Medan de bara 2% av något annat fordon. Uh, så då blev de ju väldigt förbryllade och så skickade de vidare ännu en gång till någon expert då som försökte lista ut det. men alltså uh, finns det någonting här eller någonting i deras kommunikation här som bidrar till det här ja. för kråkor brukar ju ofta skicka upp liksom en scout i ett träd för att hålla utkik uh, efter fara medan de andra krokarna äter sådär mm -hmm. och svaret kommer tillbaka jättefort och det var ju som att uh, nå. Medan i princip alla kråkor äh, så har problem att säga track så kan nästan alla säga ka. Ja. Guds skull. Pausa för skratt. Okej. Okay. Ja. Äh, men, äh, vi får väl gå och läsa i vår humorlösa podd. Ja, alltså det var det, det där var Ja. Vad ska man säga egentligen det där var. Jag jag jag så jag så att Harold lyssnar vänta med åt okay att ska det komma någongo än ska det komma någongo ännu så that was the joke. I see. <sighs> och så kaka alla på en bil. Haha. Hej min stuna Ariel, jag ni riktigt fick till det där med den där finska referensen i sin stand up routine. <laughs> What a loser. Minst det Syns det ja. dåligt det blev. Hur det exakt Jo, exakt. exakt. Sämsta stända av komikern någonsin. Ja. Han är banne med sämre än André Wikström. Ja, han är ganska dålig. Uh, alltså, ja, den här oundvikliga frågan så kommer ju att no, men, uh, hur är han uh, jämfört med andra isländska komiker då? Ja. Det så, och det här är ju som inte som så mycket kämt Som det här bara är ett som att <laughs> Vilken annan isländsk Komiker uh, Att Inte känner jag till någon tyvärr Och att det känns mm. som att Det är så och man säger kanske de jätteroliga personerna från Island men att det här är Som så här, The bonafide första som så här isländska Komiker som jag sett på här internationell Scen Utan liksom De där typ kulturfestivarna knyter kalasen där det kommer folk, folk från varenda land och så frågar de alla att, Hej, är det någon över här som gillar att dra skämt? Och så kommer han upp och drar skämt om typ Madonna eller Michael Jackson. Och ingen skrattar och allt är jättepinsamt och så kommer det in någon sån där fätkärring och säger okej okay, nu ska vi ha kött <laughs> Okej <Okay. att, laughs> Det var ett var, det var specifikt jag vet, jag bara liksom har funnit mig i ett antal sådana här som typ av kultur, evenemang där det är massor när nationaliteter representerar Och att som, och alla de här bästa människor står och liksom tysta i sina knyten där och ingen interagerar med varandra och så föser de med våld upp folk på scenar och så de ska dansa och jongla och berätta skämt. Och man är som bara att liksom att om ni inte slutar nu så blir det krig. Så att snälla... Men sen då så dök ju då Ariel gärn upp. Och då blev det skrattad. av. Naja. Ja. Då var det ju mm. var ju allting bra. Jo, men min poäng var att men... jag, jag känner inte till några andra isländska komiker. Nej, alltså inte, inte jag heller. Jag... jag måste nog säga att det, det stämmer ju. Det att man, man vill ju lite glömma bort Island så i största allmänhet. Tycker Oj, jag det, det som det, det som, det, det som ska jag, säga, jag kände väldigt igen så var det där att man, man reagerar på att ja, ah, ser du Island med i, i Eurovision? Och, ja. och, så, och så, så har det något så att säga, mer eller mindre smaklöst skämt nummer som mm. jag upplever det. Och, ja, och sen, sen säger jag alla att men varför i hela världen är Island med? Så det, så det kanske stämmer att det det de vill bara ge det vill bara att människor ska märka det no, jag tror nog vi ska vara ganska tysta när <fört> alltså, det inte liksom ja alltså, inte säger ja att, att Finland är bättre jag säger hur det min reaktion är. men nu säger du lite ja. nu. vi vann ju faktiskt den där ena gången ja den där, den där ena gången som säkert var liksom en proteströst ja Va? Menar du att Lord inte revolutionära musik så är det många år redan efter? Ah. efter. Ja. Okej. Okay. No, Ser du vad intryckan varierar? No, men. Mm. Jo. Uh, annars, jag måste fråga det. När han som steg upp och gjorde sin som lite som där mörkare uh, sådär ödmjuka islands uh, engelska ja. fick du också känslan av att Ja, det där är ganska nära finska egentligen. Det att, oh, uh, yes, actually it was. <laughs> mm. att, för jag tänkte förra gången, det var inte riktigt den här finska accenten, men det, men det var nära. Mm. Den här Så. tonen och det här som sådär att du, allting är ingen big deal mm. och sådär. Yeah. Mm. Det, ja, jag ja. Känner jag nog igen det? Vad det är? Ja. Jo, när du säger det så. Är ju... Visst. Mm, okej. Okay. Men, men, men igen, igen så är det ju inte någonting som jag. Eller, jag vet att mitt blodtryck skjuter i höjden när jag hör en, en tydlig finsk brytning på engelska. Okay. Är det dags att fly då? No, det, ja. Okay. Alltså, nu, jag, nu, säger, nu försöker jag inte säga att jag talar perfekt engelska och, och att, så att säga, ingen, ingen någonsin skulle veta varifrån jag kommer eller alla skulle tro att jag då är antingen britt eller amerikan. Men, men, men så sagt, när jag tycker inte att det finns någon orsak till att man inte skulle kunna engelska i dagens läge. Så när någon då direkt skyltar med att jag kan så inte tala engelska. Men jag ska bandna mig ändå göra det. Mm. Så, så har jag inte mycket göra för den personen. Okej. Okay. Uh, no. Okej. Okay. Uh, ja. Ja, vad vill du säga? <laughs> Ingenting, Nikolaj. Jag, jag bara jag bara förundras ibland över att du är en så högt funktionärande människa som du är. <laughs> alltså, alltså du, du, du är inte alls lika överraskad som jag är varje morgon. <laughs> jag vet, jag, jag somnar väl bara om. Men i alla fall så... Men han har ju som fått uppmärksamhet även internationellt så att man, man kan ju tänka och jag hoppas ju faktiskt för den killen skulle. För som sagt jag tyckte han var både rolig och charmigt och hade den här stilen som kunnat ta honom vidare att, att yeah. kanske det är bara början på en, en med som så här omspännande karriär. Uh, men jag kan ju som inte komma från att det kändes lite sån där I'm the only gay in the village-situation. Därför att du nämnde André Wickström tidigare. Alltså, ursäkta ja. mig med det. Alltså, som som rät hostar i protest. Men att det är ju som, alltså killen, så det känns som att han har ju en karriär. Bara för att, liksom någon i Sverige var sa, ja men han är ju rolig. Men han talar som liksom en mumintroll. Som att, ja, ni vet att det, det är som sådär där någon någon runkare öster som så what the fuck are you on about? Så mm. att han sitt med. det är riktigt sådär att ta ut den där roliga killen nu då, som talar alla så konstigt. Är egentligen inte han så mm. rolig kanske vi slutar bjuda in från överallt fucking. vi har ju Mark Lane Ja, det, kanske det räcker så. Och att så. Mm. Du med? Ja, men fuck you då. Liksom, har du, här är ett tips. Försök dra ett skämt, satan. han. Ja, Ursäkta, jag har liksom kämt. ganska dåligt i övrigt, eller lite i övrigt för liksom fucking sugiga stand-up-are. Men. Uh, <laughs> no, det, ja, det är. väl, Det är väl okej. Okay. Ja. Du är ju, trots allt en kritiker. Ja men till exempel, ja, jag vet inte heller om jag har så mycket att tid för Ismo. Att som Ismo? Ismo. Ah, ja, världens, världens roligaste man var det så. Världens roligaste man. Och det är som alltid som så här när man slåss och sådana nyheter som att enligt vem... Han har vunnit ett pris och ja. var rolig Av några fem människor som satt i en källare Och så sa han Nu ska vi välja världens roligaste person Och så var han där och så vann han Yay Jaha mm. då Nå, men, äh, Det är ju samma sak Som att Du vet hela världen Eller som så här internationellt Eller som att den kanske större Omspännande tävling En liten grupp människor bestämde här Just det jag menar, gå på Google och skriv isma eller isma Leikola och bara säg några av hans tokroliga kämt. Och mm. uh, ja. Och sen går det och säger liksom när han far som till eller någonting. Och så känns det som att det är ganska okaraktäristiskt finsk nu. För att han är ju som på konen och han far runt, och han gör kämt och han är finsk och inte en big deal. Jo, men han är så dålig. Att jag minns hela hans rutin om yeah. till exempel ass. Att ass är det mest komplicerade ordet i engelska språket. Det är inte ens ditt kämt. Att liksom, what the fuck are you doing? Varför sitter ni och applåderar? It's not funny! It's an accent! Mm. Ja. Men alltså, ja, nej, nej. Ja, men alltså, kom med en rolig accent Och liksom säg saker Eller säg som så här uppenbara skämt Där du inte behöver tänka Och där alla liksom vet att det är kämpa. Så Då, då är du rolig mm. Funny shit man alltså, alltså sami Du mannen varför sitter då och dissar Dina landsmän Säger en väldigt såhär rinkeby svenska För att Suga och inte ens på det bra viset. Nej men som, om det är någon som har roligt kämt. Så är den första att säga. Det där var roligt kämt. Det spelar ingen roll om de är liksom från Island. Från Djurväskyla. Från Närpes. Men att som, jag kan inte bara sitta och säga på. När det går ut. Någon tattar på scenen. Och liksom tala med en accent. Och sen är folk. Låter som mum i det här. Det är ju som. Men alltså hur understimulerade är ni då? Som kaman. Men är inte humorsubjektiv? Vad borde man inte tycka. Men om du inte kan återkalla kämter. Om du inte vet vad kämter var. Bara veta personen var rolig. Men gå fuck yourself. Han är förmodligen inte så rolig. Och det första du säger att det låter så roligt när han talar. Men fuck you. Liksom, en dildo i mun, en dildo i asla tills de möts. Och sen satan, så byter du om. Så du som får med smak på livet. Fuck you. Allt sån bitterhet. Och ändå så känner han som en konnessör av standup. Ja, men det är ju som att om allting är roligt så är inget roligt som herregud mm. ja, ja, det, det. ja du, du har ju nog du har ju nog rätt i, i, i, i den här kritiken mot finska jo. finska stand-up-komiker men, men, men kanske jag bara det... vill framhålla jag har sett roliga ja. finska stand-upare ja jo så att det är, inte liksom, det är inte något så här innebördes hat. Det är bara liksom att jag tycker man måste vara lite ärlig. Även i ett så här subjektivt ämne. Men nu handlar det mm. inte om finländska stand up om Järn, och Han är ju inte från Finland. Ja. Visst han är jag, från äh... Island? Ett land. Jag, tror det, jag tror att det kom upp. Men jag, jag hade glömt det redan. Alltså, tacka att du påminner mig. Ah, okej. Okay. Ja. Då alltså, jag, jag vet inte, Det, det är så här eh, efter att jag hade sitt där det här avsnittet så det det kändes som att jag behövde skriva ner de här kömptena som som som jag, som jag tyckte här, att, man har att det var något sett roligt entalitetskänslor. Ibland. <laughs> men faktiskt att jag alltså, refererar för, för senare. Ja, I, ja, men just det där för bord. att jag, jag jag vet inte om det är min min begynnande begynnande Alzheimer eller eller nåt annat. Men grejen grejen att jag behövde skriva ner dem här för att för att sen komma ihåg dem igen. För det känns att de smält de smälter ihop med, liksom med andra. Så som man har sitt tidigare och sen plötsligt så kommer jag knappt ihåg namnet på den där personen mm. vars, vars rutin man då så. Det blir sen kan det också. hända att om jag blir påminnen om det på nytt. Så kan det hända att ah, man visst, där, där kommer det tillbaka de där, vissa skämten som man gillar. Men så här mm. säg, 24 timmar efter att jag har det här så vill det nog så att jag, den informationen vill nog så att jag försvinna. Förlor, liksom den här mentala bilden jag har just nu. Bara du som sitter med en klient någon dag. Och de riktigt liksom irritärna jag tråkar ut dig. Så ställer du bara upp ett varnande finger i luften tills de tystnar. Tar du upp din lilla bok. Bara du stirrar på dem de liksom, kalla döda ögon. Och sen ögnar du när som. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Okej, okay, fortsätt. Du mår dålig därför att... <laughs> Vad är det som är roligt med det där? För att du läser kämt ur boken som du näter. <laughs> ja. Ja. så. Ja, och det är extra roligt för att du, du är psykolog och ska hjälpa människor. Ja, jo, jo, jo, men så tycker jag att, så att säga, det är viktigare att jag själv roar mig än, än, än så att säga, deras, deras mående. Ja, är det inte jo. skojigt? Jo. Jo, ja, det är problemet Det är ju en ja. realistisk ja. det är så realistisk bild. No, men det är ju att det kommer lite för nära hem det där. <laughs> <Okay>. <laughs> det är ju det som är problemet. Ja, ja. Jag är inte riktigt färdig att acceptera det där ännu. Ja, det är ditt problem. Du måste liksom anamma arieeldjärn i ditt hjärta. Jaha, Just, ja. men jag vill inte ha en islänning i mitt hjärta. Så är det, det, det är 2021 nu. Du behöver inte... Ja. Det finns inget rum för rasism längre. Vadå, jag skulle säga att jag är xenofob snarare än rasist. <laughs> Petano, <potato>. <laughs> <laughs> jag är inte rasist. Jag är en så här selektiv äh, appropriatör av boende i min omedelbara omkrets. Och min omkrets så är ungefär äh, tellus. <laughs> Någonting sånt <Jaha. laughs> ja okej okay. Ja Just så Jag gillar att göra röster Vilket betyder att jag är superrolig ja. Så ja. Skit i om vad jag säger en, på ska... Alla roliga röster. Jag ska sluta använda ja. ord <laughs> Om du ännu ska kunna Om du ännu skulle komma på att klä ut dig Wow. Som, är, som är representanter -nivå. Är Motsatt av könet Varför? Så då, då skulle du bli en toppkomiker På den finländska marknaden Ja, välkommen till min standuprutin. Så jag gör sallad med könet så jag så att, <går> Tokigt Här måste jag gå och säga där är någonting nyskapande Sen kommer jag ut och gör bokstavligen <gård> sallad med könet 20 minuter Färdig sallad som ingen vill ha Sen bara liksom jag ut dem. Med Så det är inte ett ord utbyts. Så kommer det ändå vara någon fitt. Va? Förlåt. De här fit mikroaggressionerna. Jag, jag, jag bär inte om ursäkt för dem. Jag bär om ursäkt för att jag är inte är mer inklusiv. Så sitter det någon punkula. Sådär. Och kommer ändå gå hem eller till sin lokala blasko. Och skriva ah, en sån förtusande kväll av performance Ja. Och då vet man att ah, med den här personen, just den här personen kan vi hänga. Bringa lite vonda och kanske terror tillbaka i valet. hur ska du då kunna bli en känd bli en, en, uh, komiker om, om alla de som gillar din performans? Nej, det inte performance. Uh, ja, det är, performance. Det är som jag som gör sallad med könet i 20 minuter. Det är meningen att någon ska säga, men vad är det här... <laughs> och fy, vad ja, kan, kan man göra salad och köra 20 minuter och kalla det stand-up det är ju värre än Ismo det är ju fan värre än André Wikström what the fuck ja. Så ja, inte, det inte det här är Inte det här något kvalitet fuck you ja, kan, fuck kanske, kanske du blir kanske du blir den finska komedivärldens lordi du, du vinner med massa proteströster no, jag har ju alltid funnert att ett bra smäknad på min penis är monster man Just so. no. <laughs> För att den är så missbildad För att den får endast uppskattning Vid tillfällen när det känns som en protest so. Men Ja men så måste jag alltid dra samtalet i min penis. Vi diskuterar Ariel där med Men, no, men, no, ta men, men tanke på, men, men, ta ja, ja, ta ja, ta på att du just använde den för att göra sallad här i flera, i 20 minuter flera gånger om. Ja men så, det är skillnad, så, så det, det är skillnad. Det är en stor skillnad. <laughs> ja, vad är det för skillnad? När jag gör det är roligt ja så nu säger du att det är roligt men just ja. sa du att alla som tycker att det är roligt så borde hängas Jo, jo, jo, jo, jo. Så hur de alltså, går det här? Med. Ska du hänga dig själv? Alltså nu tycker jag att du blir som så jobbig att liksom, jag trodde det här skulle vara roligt avsnitt det är ju stand ja. att Vadå, man kan diskutera stand-up och göra det så tort och tråkigt som möjligt Ja men alltså, vad är det här? M måste jag börja tänka på vad jag säger? Jag trodde det var 2020. Åh oh, hopp, det är 2021. Det är bannad från all media nu. Det där var förmodligen den tredje. Och sista referensen till gubben. Ja, ja, ja nu börjar det vara nu börjar det vara nog. Det, det, är så, det är så last year det där. Det det. Uh, ja, jag, men att jag vet faktiskt inte om jag har mycket mer tillägg om Ariel igen hans stand-up-rutin, mm. som ju det här avsnittet handlar om. Vi kan ju berätta jo, för så. folk ifall någon undrar. Jag tror att jag ska lära lite där i något skäde. Uh, ja. Men alltså när jag läser från hans Wikipedia uh, mm. och den är jättekort uh, precis som min monsterman så han, hans farfar var ju typ president i Island. Jaha. Mm. So. Du, nu, har vi, nu har vi satt lite fakta på bordet för utöver det så okay. vet, och, och utöver det att han har en stand-up-rutin på Netflix så vet jag ju fucking shit om personen och att han ja. har två ja, filer nej, nej, alltså alltså so. ja. att han fortfarande är islänning att han är 39 ja. han visste. vem hade kunnat tro det? Wikipedia Jaha. just ja. så någon ja. Ja. måste ju veta jag vad säger. de gör Ja, bra, men då behöver det inte jag uh. Uh. Ja. ja Alltså ju, helt Helt intressant så att säga jag är, jag är helt nöjd att jag såg det här Det här avsnittet jag, jag vet ju inte om jag nu känner att jag behöver Söka upp säga, Något andra Andra så att säga, klipp uh, så hänt. jag vet ju inte hur mycket material han har gjort specifikt på engelska Att var det här är. jag såg att han uh, yeah. uppbredde på en så här internationell grej med en kort okay. rutin uh, det fanns flera skämt där i lite annan form som han använde i sin uh. Netflix-rutin också yeah. det här var liksom kanske okay. två, tre år tidigare just så so. yeah. men det är no, no, ingenting no, vanligt för stand bara Nej, nej, nej, det är ju ska vi se vad det är det Isard som hade kommenterat om det där att det, det är ju faktiskt är så att säga ett flerårigt projekt att komma på nytt material och att just att ett, ett problem är, är det här att när, när man ser ett avsnitt av sig en en, en, en sån här rutin mm. så, så känns det att så frågar man sig, att, ja, när, när kommer jag följande? Mm. Som om det skulle vara så att säga en, en sån här Ja, men naturligtvis nästa vecka Ja uh, jo, Jag tror han uttryckte i Press the kill kanske Eller någonting uh, ja. Där det var så sådär att Först gör man ju den där och sen får man turné Och där jobbet. jobbigt ifall de släpper den som Den här videon med Ja, jag med den Och att ibland så Använder man om man återanvänder vissa kämt och sådär och att ja. Ja, män, mm. Nå, det ska bli intressant att säga uh, vad liksom reaktionen blir när han framträder som kvinna nästa gång han stand-upar ja. eller jag mm. hoppas att han fortsätter stand-upar i alla fall ja. Mm. Ja, just nu håller han ju på och springer, springer ett maraton per dag vad? Ja, han, han springer Igen? Så han har... Jo, jo han, han gör det nu för att samla in pengar för um, är det olika vad ska jag säga, så här, enheter inom uh, National Health Service Okej, okay. jag trodde han var liksom färdig med det, men oh again, ej? Eh? Ja, jo, tydligen tydligen igen, ja det var inte det var inte räckligt med hans Marathon Man-serie Ja. Ja, jag jag tror det var han... mig inte på den personen. Alltså han, hur, hur, hur hon orkar. Ja, ja. Nej, men jag tror först du skulle säga att han springer för att samla in pengar för att byta kön. <laughs> ja, där måste springa runt i hela England tills han hittar en person som är liksom that sounds like a good idea. <laughs> men, mm. ja. Mitt under koronan. Um, ja, okej. Okay. Ja, så alltså, han, han springer väl på en sån här löpmatta. Va? Alltså, han springer på en löpmatta? Ja. Aha. Okej. Okay. Men det är ju som typ att hunge sträka i en buffé. Bara att man väntar liksom tills de släcker eller någonting. som alltså, Ja, här. Här, här, är, här är han. Jag, jag tittar på hans äh, Twitter-profil. Sida här och här är en post faktiskt. Det tolfte mm. äh, loppet som han nu har blivit klar med så, så ja, tydligen. Tydligen jo. Cool. Det, det, är, det, här, det är ju bara där du. Kanske inte känns lika inspirerande att, liksom att nu springer jag england runt. Jag, jag fäster ju form och aldrig egentligen springer någonting som så här: cancer relief. Så som att nu är jag i min källare och nu springer jag på mitt löpband. Titta, nu gjorde jag det igen. Ge pengar någonstans, snälla. Ja. Ja, men. Äh, mm. Det skulle säkert finnas någonting skojigt här om jag bara kunde tala med sina roliga accent skulle jag säkert göra en kommentar men men, men, men nu, nu kan du lämna det upp till, till lyssnarnas fantasi ja om ja. man säger någonting roligt om det är dysad som springer ihop hängar på sin läbban med en jätterolig accent så kan även du ta världsscenen ja och kanske få en Netflix special men okej, okay, det känns som att man borde ställa den här frågan nu. För vi har liksom strykt upp längst den som en kåtgat nu hela kvällen. Alltså, så det är ju jättebra om du har en stand-upare som är rolig. För att du, ja det, det går ju ganska bra ihop med deras yrkesbeskrivning. Men att, finns det liksom något medvärde där i att en stand-upare också är exotisk? För vi vet ju hur folk tar till sig. Säger folk är det som är desert. Uh, på grund av. Ja. Jag tycker ju att desert har jätteroliga kämpor. Men det är ju också många som dras av hans. Just framträdande. Och liksom hans. hans uh, sän personlighet. Um, finns det med i att säga. Uh, ismo. Är från Finland och tala med en brytning. Eller att. André Wikström hade sin Finland svenska och därför var det spännande för svenskar att se honom. Eller för den där för att är gärna från Island och det är ganska exotiskt. Ja. Mm. No, ja, alltså nu ska man ju tänka det. Det, det blir ju då no, no, det är ju det där det, det, så att det är någonting, någonting annorlunda. Så att säga, ut, utöver Utöver kanske de specifika käntorna. Det de ger, de ger en, en annan dimension. Åt de här. Åt de här mm, Jag undrar bara att. Om man tänker på någon som Ariel nu då. Ja. Du ser hans stand-up. Rutin. Och sen så blir du ganska medveten. Under rutinen att ah, ja, men han är isländing Och från Island etc. Ja. Uh, tror du. Som så här omedvetet. Att det som är. Um, att du som är hoppfull om att, att han ska lyckas eller att, att du önskar honom välvilja eh, än om han skulle bara vara en, skulle säga, en random amerikansk stand till exempel det kan ju då alltså, nå... tror jag det men... Men, men, men det är ju det att man kan ju inte se att samma, samma kämp skulle ju inte fungera men alltså utmanligen alltså, ja, så är ju vissa liksom väldigt så här, kultur, kulturellt betingade jo, jo, det är för att det är spännande att höra sig det isländska perspektivet uh, och kanske också för en som en annan nordbo att, att se hur det isländska perspektivet skiljer sig från det egna eller det riktigt nära perspektivet men att jag bara säger att kanske en del av de här kämt, Eller kanske när den här välviljan skulle fara om det inte fanns en sån här närhet. Mm. Eller om det inte fanns ett så här visst mått av exotiskhet. Yeah. Som närhet i kämte då. Liksom ett exotiskt mått i yeah. personen. Eller uh, den här, den här uh, skådespänen. Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla honom. Uh, Komiken då. Jag ville ha refererat i artisten. Artist är bra ord. Det skulle ja. ha bra om jag kom på det för 20 sekunder sedan. Ja, men bättre sent än aldrig. Ja. Mm. Ja, åtminstone. Åtminstone så var ju det här mycket bättre än, än, äh, än Seinfelds Kämt. eller komedi. I, alltså talar vi specifikt om seren, och talar vi om Jerry Seinfeld-show. Alltså jag tänker jag tänk på, tänk på Jerry Seinfeld. Nå, no, jag, jag är ju känd för att som så här tugga på orden lite och inte så direkt. Men jag måste väl ta lite ställning och säger något. Alltså jag vet fan inte en komiker som är så överskattad som Jerry Seinfeld. Att yeah. så, mm. det är jättebra. Du hade en show som var så högt. Liksom i syndikation, Jerry. Jättebra. Men mm. det betyder inte att du är. Den, att du är någon sorts. Att du är. Att du är liksom både alfa och omega. Av komedi. Och han är en sån jävla diktator yeah. <laughs> Att som, Så får han inte göra en absolut fullständig balvante. Att. Jag har aldrig sett en liksom så, så självgod liksom egomanisk standupare. Att han, ja. han verkar helt vara övertygad om att komedi börjar och slutar vid honom. Och att mm. det faktum att han, han som som standupare och liksom som, som sin sådär där uh, personlighet har en väldigt så ödmjukt framträdande gör också det hela väldigt dumt. För som det känns som att man kan ju inte tala med Jerry Seinfeld Utan om man måste säga att, Åh, sen din show, din fantastiska show Din superroliga show att, oh my God, liksom, Hur ska vi gå vidare som värld Den är inte på tv måste, oh my God, Jag tänker på den 50 gånger i minuten alltså, att, som, Du är inte så rolig liksom, Du är väldigt medelmåttig Shut the fuck up mm. Ja jag, jag såg en gång att det var någon som hade kritiserat uh, liksom det fantastiska, unika och roliga i Jerry Seinfelds material. Och han hade då jämfört yeah. med andra liksom komiker eller samtida komiker. Och så och yeah. liksom den responsen som kom då var ju att den här killen var ju uppenbarligen antisemit. Vad how? Det fanns. Det fanns bokstavligen andra judar där som gjorde stand som man jämförde med. Like, What are you on about? Yeah. Men det är ju just det som är problemet som jag i avsnittet. Att standup är så subjektivt. Jag bara hatar när det är som från ingenstans hon och säga att den här personen är rolig. Inte bara rolig utan rolig gast. Och att det finns ingen som kan mäta sig topp. Top of the top. Som att, jaha, säger vem? För alla Precis. verkar ju som att vilja tala för alla. så Jag visste som att ja. uh, Isma är roligast, tycker fem personer i en källare. Eller Ariel är roligast, tycker sami och åbonde. För att, då blir det som är att, aha, sympatiserar jag eller fäster jag någon särskild vikt eller relevans för vad just de här människorna i den här gruppen säger. Ja. Om ja, no, men, kanske då. Om nej, eller min personliga får inte fan är de här människorna. Vilket är definitivt intressant <laughs> i mitt fall. Så är det som att, no, men, kanske inte, då då måste vi bara ta dem på deras meriter. Ja, ja, André Wikström helt storknare av punkkula i mun. No, men, uh, nu är jag inte in så mycket i kvävningshumor. Så, nej, kanske inte. Kanske inte. Nej, inte egentligen. Nej. Så... Mm. Inte att jag, men jag hatar att det ska som kom någon auktoritet att säga att mig, vem jag tycker, ska vara rolig. Det får jag bestämma själv. Och att bara i sin Nej, design, jo. du kan ta världens roligaste stand-upare, enligt mig, slut parentes, Men så kommer det ändå vara någon annan Så går i och sen när man mm. frågar varför den här personen då, så kommer det att vara någonting abstrakt eller någonting väldigt gångbart som inte tillräckligt många nägar känt Eller han var inte Gredelin. Eller han var inte från Island. Och då måste du ta det. Då är det är att Ja, men den här personen ja. delar inte din humor han tycker inte om mm. eller uppskattar inte det här och då får du vara nöjd med det. Men gäller det inte. En. bak fram de folk som tycker om ismo och sådär samer. Jag menar du sa just att shut the fuck up! Jävla antisemit. Du ska inte komma här och alla dig De jag är ju faktiskt. Du själv gör att en annan tonläge för att göra sådär två personer. Shut the fuck up! Sa jag. Herregud. Nu ska det vara svårt med stand-up-komedi. Jag... Ja. Så, så många röster i ett samma avsnitt. Jo. Blir ja, men... det är inte lite trångt att höra bland alla tomtarna på loftet? Ja, då. det är väl så. Men, ja, vet mm. ja, bättre med tomtar på loftet än, än <hör> mumintroll ute i skogen. Jag märker <hör> ingen sens alltså. <hör> det jag vet, jag hade ingenting med någonting att göra. Läsa ja. hur ditt lilla häfta nu igen. Nah, yeah, That's not easy. It's a long journey. It's a long There were elves <laughs> on the loft, you see. Elves on the loft, and as we all know, <laughs> that is like trees in the forest. <laughs> trees in the forest. It's, it's a Finnish thing. Yeah. Uh, Ass. Mm. As is funny. No. oh, oh. I Oh. I guess you could say that you have job in the glove. Ja. ja. Så är det. Ja. Uh, men. Mm. Ja, börjar vi bara, börjar vara klara med det här numret? Jag tror vi var klappade och klarade för 20 minuter så. Ja. <laughs> De, ja det ska vi för lite. Vi har diskuterat Ariel igen och stand-up rutin. Men just då om vi skulle diskutera killen, att liksom oss här på Wikipedia, det är ju, mm. det är ju det är som att kalla ett infoblad för en bok. <laughs> som, jag ja. vet, vad ska jag säga då? Hej, visste <laughs> att, att det finns de här städerna i Island där han är från? Och sen om vi börjar diskutera stand-up-rutinen så då blir det i princip att vi måste sitta och uh, ta sönder kämt. Och det är ju som, ja. det är onödigt. Jag, jag vill ju som bara pusha killen och kanske ge en liten kommentar om hans stil och hans intryck. Och det har vi ju gjort så. Ja. Vet jag, vad jag ska säga så. Nej, att... ja, jag tycker det är riktigt bra att säga. Det är, det, är, det är ju. Jag tycker det, är, det får ju med sig ett mervärde att, att man kanske jämför med, med andra andra komiker, tar upp uh, lite vi se, mer kovisjämmer så här, uh, varsågod filosofisk diskussion i gällande, i gällande humor, i gällande faktiskt upp, uppfattningar av vad som är roligt. Mm. Så för det första sagt det är ger... Det ger mer en nyans till diskussioner För annars som sagt så är det ju att sitta och läsa Från, från Wikipedia eh, och, och i all ärlighet med så lite Som man får betalt för det här så är jag inte villig Att göra mer forskning Om Ariel Dier Än, än att då ögna På hans Wikipedia Oj nej, nu måste jag läsa en en Ah, oh, Nu måste sitta 50 minuter Från Netflix, nej <skratt> ja, exakt Ja, kanske vi har fel podd att se om humor också Jag tror vi måste snart byta namn till den ja. oroliga podden För att det är så, det är så oroligt här och så humorlöst Ja, det är bara ja. misär men, men vi gjorde jätteroligt avsnitt om godis Ja, ja gjorde vi Jag, jag vet inte, jag, jag bara slog till med någonting nu Vi säger det var ja, roligt no, Ja, ja. No, det, det var subjektivt, det var det det var inte alls subjektivt. Det är du som hade fel och vitt och inte förstår chip. Så jag hatar det att Aha. gå hem. Så what the fuck. Ja. Ännu ett ja. avsnitt som ni, som ni säkert kan skippa. Det, det här alltså. Alla. <laughs> ja. Ja, ja. Jag säger att de här avslutningarna har blivit smidigare och så sömlösa 2021. Jo, vi, är, vi är skarpa som alltid ja, Det är som måste säga Ett maraton där alla sprunger i mål Och alla står och väntar på den sista Av någon sån där nationell eller Internationell solidaritet Men Personen liksom så tjock och sjuk Och så klantig Den bara typ snubbla sista hundra mätarna Som snubbla 20 gånger Och alla är som Come on, fuck sake Där är mållinjen Vitto gör ett satans invandrarskämt eller någonting. och kamad. Bara snubbla över linjen nu. Som the end. Kan vi flytta mållinjen? What the fuck? Kommer det vara mållinjen som är så är man med någon slags accent så alla som <laughs> Brilliant! <laughs> så där är det. Sådär är det. Den här podden om vi kan så ska ju Ribban föras lite lägre. Ja, men det är ju igen den där situationen där ribban är så låg man bara kan rulla över den. Och till och med det verkar väl vara lite jobbigt nu. Mm. Mm. Ja, ja. För man kan dö om man rullar. Det, det sa ju Ariel Eldjärn. ja Hjälp! Jag rullar! Förlåt, oh, ja. För <laughs> Jag kan inte göra det med tillräckligt mycket dansk spy. Men, men det var ett kämt ur Areal standup stand rutin Pardon my Icelandican. Rulla ner från ett berg som inför ett berg. Oops! Spoiler-varning. Är vi det. Mm. det? är det. Vi bara förstör. Och det är ju roligt. Vi är roliga. När vi förstör. Ibland. Kanske en accent Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler-varning. Spoiler och spoiler, spoiler-varning. Spoiler, nu är det slut.